Kaixo, zintzilikatuak horeretako sen pelar euskaltegira etorri gara. Eta bertan, topatu gara maialen otegirekin Eta bera da, guarzo alde maiako korrikaren arduraduna. Kaixo, zemoduz! Eta, urtxe leo, ondo, eme, gandalan. Gandalan. <risa> Ose, ondo. Ba, beitu, baialen, leengo gauza, leengo galdera da, e, bueno... Denok balakigu, pandemia eta COVID e, babuzti hau pasa ondoren, edo pasatzen ari garela, edo. E, karo, neurri nahiko bereziekin topatu zarete, goera nahiko berezia e, korrika antolatzeko, ze iaz berezan pasa behar zen urtea, atzeratzen kunda, eta, pues bueno, e, nire gadera da, ea nola moldatu zareten, pf, garai izai hauetan eta guzti hau antolatzeko. eginenean, ba beldurrez, eh, egingo da batez ere hori hori nereukan, eh? Eta gero antolatzen ditugun gauzak sakari korrika karrera-bera, ba, antolatzen ditugun gauzak zein zein puntutarenen antolatua ditu, zein puntutaraño es, afaria kehin alistengo ditugu, eh? Azkenan korrikak ez da karrera bakarrik, ez korrika puntuala daukago, korrika gauza asko mugitzen ditu, korrikan zikiaga mm. zeak. Horrek ematen zion beldur nena izan zela eskueliko barrikotea e, korrika bueno, korrika urtea margarrikeaz zutero oasualdeko baekaren barrikotea dugu, baina korrika urtea datorrenen korrikotea entoratzen dugu claro. eta horrekusire nuen otxailan egin mogenuela eta otxailan horreindik neurriak eta jarraitzen genuen ez, asko bintzeka aukera izagoen ez baibertan pera utzi barizan egin eta baiasan bena utilea matzikun, ze motorra berduzunasteko eta feriai korrika datorrela guberarazteko oso erapolita izaten da, hmm. da hori atzago eta behar izan den, baina gero martxotik aurrera gine ditugun koreka kulturaleko ekitade guztiak egin alizan ditugu araztori gabe, zendeazko bildu dago gana, eta dena nahiko arrakastatxua eta eta egu oantxaukatu egu koreka kulturala, e, gaur bertan, eta, bueno, nahiko normatu asumeazko katualizan dugu, eta, nahi egia zan, uste bezala eta Eta hori, asieron behar ginen baina, ja, Ja, fantestikoa da. Bai, Aurre egin dio eh, guztiari. Okay. Eh, esan duzuenezala, bueno, gauten gauza kalkulatia ta gero gerokoak oh, yeah. ba atzera bota horra dira. Bai, ai, ikusten eren... <laughs> hori zen guztien antolatuko dugu ezerra estatuko ez daitezela, gero atzera egin behar da yeah. berdin gozu. Baina horrela gauza asko kalkulatzen astea baina orain pues ola xin dugu ta soilan ezun dantes egu. Ez bai, bai barrikotea gauzak mm -hmm. egin ala jozua ez? Ori oh, yeah. bai. bai. eta eta bai kontzertuak, eh bai antzerkiak, e, lagorek laguntutako pintxo leiak wow. eta ensaladariak eta egin a dugu. Oraindik 2 geratzen da ez dago eskualdean. San Pedron izango da eta urrengo urrengo laru batean izango da. Eh eta hori goia guztiak eginan izan da Oso ondo, Fe. oso ondo. Ta, bueno, gaur, ja murrion, ya ja, hasi da, ya ja, azkenean, azkenean hasi da, horrik <risa> <risa> hainbeste demora guntzaren <risa> dela prestatzen. Bueno, be bea ya abiatu dala, eta urrengo asteburura begira ya emendikan pasako dala. Horain tarte honetan, bueno, e, zertan zabiltzaten. Bueno, gaur, lehenko goza, <risa> emendan du behar euskal tegien geditunik eta goetxe ikusi berri dugu horrekaren hasiera emozio ondia zinegirazan. E, bueno, iziane, bai, siutekas, eh, uago, ez dien ebait dokumentala ikusiote ikaste, eh, egin duta, eskolar ikasteko berezia dela guretzak. Eta hemenik aurrera, ba, ja, pues, korrika antolatzen, ez? oraindik an momentuko kilometro kilometroen ose oien, ke fuera maila, petoa, hori, ba, eh, hori kudeatzen saiatzen ari dela goi. Bai? Eh, gila e, ja, izan kostatzena bizkat eskualde osoan hori antolatzea, ya, bueno, chocolate den ondo terra eta eta hortan garitz, aba berri itxite zigugu zen bakigun petoak, plaster jakinaraziko diegu lepkera maiei bertatik pasa daitezke la horien bila eta eta gero hoski eh korrika jaia antolatzen, bai? Hemen horirenetan bertan eh korrika pasako da Apirianen amarrean, bi aldiz pasako da. Pues ekolauko kamargutzitan hoia hartzik e, eta horriko zaigu lepkoa eta eh Arraruak gau edo biribilgunean hartuko e, edo horeretak lekukoa e, eta zentru bat zeharkatu ondoren leztorak da baina gero berriro pasaiako badia eta pasaiak guztiak gukatu ondoren kaputsinotako biribilguneetik uh -huh. berriro sartuko zeharkatu horrika bos terriak aldera e, eta hor bai, berri da osoa zeharkatuko du, berra unha batez ere eta pegunen lan, oizeko seiter ditan emakore gubertuko Baina hori bainoen, noski festeinak, Bai. Korreka, eh, beti festeinak. Hori da, hori da. Hori da, zumardian karpa bat Horrengo Or, larun batean, apilak, apilak bederatzean. Or, hori da, larun batean, karpa bat jarriko dugu. Zumardian, eh, arratsaleko zazpitan irikiko dugu karpa hori, eta barra batean goda. ondoren zartziak eta da ordenetan, irati jaure eta dardokiren eman aldi bat izan odugu, bia esiariren. Eta horren duten afalia, ez dago, uh -huh. eh, afari goziozioa, beti ezera, veganoentzari aukera egongo da faltzeko. Chartelak orainik baten bateratzen da, baina azkar bilatu zakarete. Eh, uh chartelak -huh. e, 15entodan daude, e, e, euskaldeien orain ez ezkiogun beratzen argi onbiar matematikoak ldugu eta sindin arkaifan eta landaren irutabeak baita orainik da, baina hori azkar bilatu. Bale. Eta eta afaria eta gero ditiei ulertu dezago, aspaldi artez. Osea, aurtenez da bil furgonetan, hemen egongo da orreretan. Ah, baita ere. Ona enterriko da, zure gana. jartzera. Eta 12 aurrera korrika egiten arte musikaz batiko aurrera izan gugu. Ashide, ba dene dei ere distu tafarira buruzteko, lanerako gozamanak dugu, larretzeko bezala faria herritzatzen. Ah, bai, baitu, posando da jakitea. Osondo. Korrikaitera, hoize da, da. Gauean, ordu txikietan, baina bueno, ba e, giro giro agongo da. Hoize, hoize. Hori da, hori da. Ta bueno, aipatu duzun bezala, go egon gara, gu justi irratsaio berezia, protestatu kodegu lehenga bueltarako beintzat, eh, zintziri gratisikan, egon gara pizkat begiratzen, badakit oraindik oreretako dibilidaderena hortikan ort, zaudete esan duzun bezala, ber pizka finkatzen ordutegiak etala, ez? Ori guchuravera baquizu utz ez no hizsalbo de Kalea, eta hemen euskartu edipagrean ja fremzela guango da eta bero berriz, etortzen denian e, kaputxilatako berri bilgunetik hartuko dugu, kaputxilatako berri hor pasako beratun eletik araberkara, araberkako berri bilgunetik pasako da eta morron giletan ja beraguneko bidea hartuko du borto berrengo bimaldak ikotzerakoan urbia plazan parkekalian sartuko da parte caletifos da bujo beramu izeriketutatik or beramu zontoira eta hortikaina puntikara txitxoan aldakunditik hortikara udaltzaia aldera joango da eta ja salavideta berrena oso ondo pues ondo va beintsat asmatro de u iracha yo han pensate neguian a ver rico plaza ti saco bai eh oso ondo va bueno beintsa ya zer geio Ba, bueno, maialen ez dakit Gu bintzat, kalean ikusiko gara Ez dakit ikusiko garen, baya kalean egongo gara Gauertan, eta farian Ba, irratikide pare bate Hongo dia urtikan, tabian engatxatuko Zaiti uste pixkat galderaren bateiteko Orgiroan Bai, oizek Oizek, oizek, oizek, oizek Oizek, oizek, oizek, oizek, oizek, oizek Oizek, oizek, oizek, oizek, oizek Oizek, oizek, oizek, eta bueno ti picha pa ti picha pa oise <ríe> <Oye, risa>